3 lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Dacă v-ați întrebat vreodată cum și când a ajuns omenirea să aibă fusuri orare, adică ore diferite standardizate în anumite sau mă rog în toate regiunile globului, avem astăzi explicația pentru voi, are legătură cu dezvoltarea rețelelor de cale ferată. Pentru că evident, până la apariția motorului cu abur și până la inventarea locomotive, viteza maximă de deplasare a omului a fost 10 de mii de ani, viteza unui cal în galop. Mai ales în România șoaptă cu suspine <laughs> și chiar plâns în <hă>, hopote. Oh, oh, Deodată în secolul XIX, distanțele au putut fi parcurse mult mai repede Călătorii care altădată durau săptămâni sau luni întregi acum puteau fi făcute în zile sau chiar ore Dar care legătura cu fosturi orare? Până în secolul 19, mai ales în statele unite și Canada, adică în aceste două țări cât un continent, practic fiecare oraș avea propria sa o oră locală, calculată de obicei după momentul în care soarele se afla la amiază, high noon. Vorba filmului. Extinderea căilor ferate a însemnat că trebuia făcut evident și un mers al trenurilor. Dar era un coșmar să calculezi orele de venire și de plecare pentru zeci de trenuri în zeci de orașe cu ore diferite de la o zi la alta. Așa că la 18 noiembrie 1883, ca să elimine confuzia, căile ferate americane și canadiene au împărțit întregul teritoriu de la est la vest în patru zone orare, ca să simplifice programarea trenurilor. Imediat orașele au preluat aceste ore, de. De ce transportul feroviar era crucial pentru dezvoltarea lor. Totuși, inovația nu a fost legiferată decât după alte trei decenii când Congresul American a adoptat în 1918 sistemul fusurilor orare ca organizare oficială la nivel național. Și uh, acum știu am o informație că și CFR ar vrea introducerea de fusuri orare în România, că și așa face 24 de ore din București în Timișoara și e confuzie mare cu trenurilor, sunt întârzieri foarte mari, abate, e haos. Pe 18 noiembrie 2005 are loc premiera filmului Walk the Line cu Joachim Phoenix în rolul lui Johnny Cash. Filmul bazat pe cele două autobiografii ale marelui cântăreț american a fost nominalizat la 5 categorii ale premiilor Oscar. Interesant este că în toate melodiile de pe coloana sonoră au fost interpretate de Joaquin Phoenix. Nu m-a de seama că nu e Johnny Cash, deja. Eu aș fi prima. Filmul cu Vlad, care se câte pe Johnny Cash. Oh. E, Actorul s-a temut că publicul, adică Vlad Nu va aprecia cavărul, Dar regizorul filmului, James Mangles I-a spus să nu-și facă griji Că nu va suna exact ca Johnny Cash Fiindcă dacă oamenii vor să asculte pe Cash Își pot cumpăra discurile I keep my eyes wide open all the time. Nu numai că I keep... a ieșit foarte bine, dar coloana sonoră a filmului cu piesele cântate de Joachim Phoenix și partenera lui, Reese Witherspoon, s-au vândut în peste un milion de exemplare și a primit un premiu Grammy. 18 noiembrie 1960 s-a născut Kim Wild, cântăreață, scriitoare, DJ și chiar prezentatoare de televiziune. În muzica a debutat în 1981 cu piesa Kids in America. În 1986, Kim Wilde a câștigat chiar un Brit Award pentru cea mai bună artistă britanică. De altfel, anii 80 au fost cei mai buni pentru Kim, fiind numită cea mai de succes artistă din Marea Britanie. În această perioadă a avut 17 piese în UK Top 40, a vândut 10 milioane de albume și peste 20 de milioane de singeluri. După 1988, muzica a trecut pe locul 2 și, și a dezvoltat o carieră ca designer de grădin. A avut chiar emisiuni despre grădinărit la BBC și Channel 4, iar în 2005 a câștigat medalia de aur pentru grădina sa, propria grădină. Încheiem emisiunea de astăzi cu un cover după Supremes. Keep me hanging on. La mulți ani, Kim Wild. Ne auzim mâine dimineața. Toate bune! Pa, pa!